Це написали в журналі кореспондент газети Факти тож треба було неби як постаратися, щоб не помітити цю новину. Попри це єдиним посадовцем, який належно відреагував на новозеландське неподобство, став посол України в Австралії та Новій Зеландії пан Валентин Адомайтіс. Усе, більше ніхто. Міністерство закордонних справ наче води в рот набрало. Зусиль пана Адамайтіса виявилось недостатньо, конкурс тривав, розкручування секстуру до України продовжувало. Хтось може зауважити, то не справа МЗС відповідати за подібні витівки. Мовляв, у дипломатів вистачає роботи і без того, щоб відгаркуватися на жартівливі заяви нікому невідомих зарубіжних радіостанцій. Звісно. До січня 2011-го в Україні про існування такої собі рок рок-ФМ» ніхто не здогадувався, та це зовсім не анулює того факту, що ця ФМ-станція, по-перше, є загальнонаціональною в Новій Зеландії, а по-друге, за три місяці зуміла настільки розмухати конкурс, що про нього дізналися не тільки в Україні, а й у Західній Європі. Невже цього не достать? Для щокатих старих пердунів із МЗС схоже ні, та це не головне. У лютому 2011-го, невдовзі після мого повернення з Єгипту, білоруський батька Лукашенка нявкнув щось неблагопристойне стосовно нашого високошановного президента Віктора Федоровича Януковича. І ось тобі. О, диво! МЗС прокинулося і відгавкавалося цілий тиждень. Це стало другою причиною, що примусило мене долучитися до авантюри «Сіро». Можна було б зігнорувати бездіяльність Міністерства закордонних справ. Нічого суттєвого я від них не очікував, якби не така ганебна вибірковість з боку дипломатів. Чому коли радіостанція, а навіть дуже далекої країни... В своєму ефірі ганьбить усіх українських жінок, а саму Україну завальовано виставляє борделем, ніхто з міністерства навіть не смикається. Третьою причиною стала моя невгамовна, коли сказали, потрібно жити таким чином, аби було що згадувати. Нині цю фразу можна перефразувати треба жити так, щоб про тебе знав Google. Проте суд лишається тою самою. Песимісти та скиглії, ясне діло, зі мною не погодяться, але життя саме по собі нудне. Воно як страва без приправ. Як і будь-яке прісне їдло, нецікаве життя не лишає по собі невитравних вражень, окрім хіба досади і розчарування. І для того, щоб поперчити його, Часом доводиться добре. Як приклад, часто наводжу 2009 рік. То був хороший рік. Шість із дванадцяти місяців я вештався світами. Спочатку Китай, потім шість тисяч кілометрів Еквадором, Перу та Чилі, і зрештою перед самим новим роком незабутня мандрівка у бразильській джунглі. Якщо спитаєте, що було між цими трьома подорожами, чесно скажу, не пам'ятаю. Пригадую, що метушився, як п'яний хом'як у біговому колесі, працював уночі, сліпнучи над комп'ютером, гарячково шукав гроші, економлячи кожну зароблену копійку, але нині не згадую нічого з перехованого вище, хай як сильно. Не звіряючись із документами, навіть не зможу сказати, чи ще вчився в той час, чи вже працював, а якщо й працював, то де саме. Зате я пригадую кожен день, проведеної у подорожі, без заминки скажу, якого числа піднявся на Мачу-Пікчу, чи якого дня купався з піраннями в Пантаналі, не роздумуючи, на зву день, коли моя вперше ступила на скелясту землю острова Пасхи. Мені нема на що скаржитись. Я вже маю силу вселенну притч, яку оповідатиму онуками замість казок. В той же час тернопільський Сірий запропонував дещо більше, ніж ще одну історію, яку природно в разі вдалої її завершення – «Ми будемо згадувати через десять, двадцять, а може й тридцять». Він пропонував створити історію, якою можна буде пишатись. Я знав, що обов'язково опишу новозеландську пригоду в одній з наступних книг і вже уявляв, як через чверть століття витягатиму пилений томик з пожовтілими від часу сторінками, з-поміж книг величезної шафи, ненав'язливо тицятиму його синам своїх синів і промовлятиму. «Ось почитайте, що ваш старий чудив у молодості". Безперечно щось подібне, уявляв Сергій Приток, а тому відмовитися я не міг, просто не міг, у що б воно потім не вилило. Залагодивши проблему з власним здоровим глуздом, я взявся за обміркування плану. Для початку почав збирати інформацію про Нову Зеландію, The Rock FM і сам Ком. Виявилося, що радіостанція є частиною великого медіахолдингу під назвою MediaWorks Corporation. Де знаходиться управління цього холдингу, так і не довідався, Зате винюхав, що офіс «Зерок ФМ» розташовується не у Велінгтоні, столиці країни, а в Окленді, найбільшому місці Нової Зеландії. Значить доведеться летіти в Окленд. Скачав кілька карт Окленда. Приглядівся до міста через гугу,